A'udhu billahi min ash-shaytani r-rajim Bismillahi r-rahman r-rahim Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Istazbillah, kutib alaykum un pittal, wahu akurhu l Kaže propisano vam je borba vam je propisana a vi to ne volite. ono što vi mrzite mora biti za vas veliki khair veliko dobro. Wa santo ibushai Allah va sharun ono što volite mora biti veliko zlo za vas. Wallahialam wa antum la Allah zna a ali ne znate. To mi već svi dobro znao no samo je teško se sa satnim pomiriti da ono ka ti nešto želiš ti misliš baš je to to bi trebalo. Ali često nekada kao da mokrijemo u vjetar pa se sad više Vidiš Allah te opominje, ne ide ti taj posao, ne, ne bi trebao se baviti tim biznisom. Vidiš da ide sve nazad, da ide sve naopako, a ti i dalje uporno ideš kud ne treba. Umjesto da promijeniš, da vidiš i šaret, Allah te opominje, a ti baš ono radiš kontra. Iako ljudi misle ono, što sam ja bolestan, što ja nemam para, Allah zna što nekom daje kao infuzija, samo pomalo ovako kapa, i on viće što ne bi malo više, pa ne bi moni izdržao više, ne bi mu srce izdržao, pa je nekom kaže, jelai salam, neko jedino mora vjeru začuvat samo kad je bolasta. Čim bi oziravio, izgubio bi vjeru. Pa onda, hajde da bude ovih bolestan. Neko bi se odmah pokvario, izgubio bi vjeru kad bi obogatio. A on konta, joj ovaj da mi je bogatstvo, pa je tako izgubio vjeru. Od pengambera tražio, tri puta ga pengamber vraća, Ne Nemoj nije to za tebe, ali ne on misli, tve pa o meni biznise. Pa je dobio ovoce, sve se janjile, potroje pa je to za vladan, imao. Pa je malo pomalo, sve je manje u džami, pa nema ga čpetka, ga na džume. Kasnije niti on ni zakijata dat, jer ovo sam ja zaradio. Kasnije ni Omer, od, od, od, od nega halife, Omer i Osman je gubako niste tudi zakijata uzmati. Jer nije Pingamber. Tio e, da, da bi slijedili poslanika, u je što je se Seleba, taj Ashab izgubio sve. A, za, a tražio je bogatstvo, a nije bio za bogatstvo. Ne može izdržati bogatstvo, jer ga je bogatstvo pokvarilo. Pa zato Allah zna šta je za koga dobro. Bulje nekada, nekada uvijek prepusti se, sa ovdje ćemo primjerom kako ti Allah odredi, to je sigurno dobro, iako tebi se najprvi pogled čini, pa možda ovo nije baš za mene, ali jest. Jer Allah nas bolje zna nek mi sami sebe. Ta alim ma fi nef si. Ti znaš šta je u mene. Ne znam, ja, ne znam baš šta je u tebi. Kad neko kare, znam ja njega, pa ne znam šta je u tebi, ne znaš šta je za tebe dobro. Kako li da znaš nešta je drugom dobro? Ne znaš šta je tebi dobro? Pa je jedan ovde u našem rudniku radio nas operacije gdje se razvaja kamin i ugalj. I tako je radio taj posao, bio je Ramazan i on je iftario pa je prekinulo posao i klenju. A naš poslovađa, to je bilo u Taitinom vaktu, kad su muslimani bili poslovađa, a direktori su bili ona druga opcija to naši su mogli dogurat do poslovađe Pone, koje je Pone gdje bio direktora, ali većinu, eto, malo nešto su imeli funkcije. I da bi se oni dopad da do, do odvorili drugima, onda su oni ovako znali sva što vratiti kako ne treba. Pa sad ovaj, kad je vidio poslovađa muslimana, a musliman poslovađa, da klenja i da je to uniftario, kada što su to radi, vidiš ti da je to tvoj posao, ne mereš ti tu klenet na posao. Pa od kada je razan, pa ja uniftario, moram vaša ne mere, pokazni, nećeš više tu raditi, sad će i doli ga pošalje Jovid, koji je dol bio glavnik u Rudniku. Kad ga je vidio nakon jedan dervišan, fin incan, kaže šta je, šta si ti izglajzao? Jer obično koga ovaj je dozgo poslovađa pošalje, dolo u Rudnik, znači nešto je napravio Belajneki. Na kaj baraba. Ali ovaj je bio fin, kada ga ovaj u ovo izgledao, jeli, šta si ti mogo pogrešiti? Šta je, šta si pogrešio? Što te poslo poslao? Pa kaj ti ja postio Ramazan u nas? Pa kaj ja klanju akšen. I zbog toga te kaže poslu, pa kaže toga. A njemu se prije toga govorili da se žalibala NISTI, Belaj neki napravi NISTI problem nikakav. Šta opse klanju? Neka kaže, mora alat, veći ajde, u tome što mene dole šalje. To je ono kad mi ne znamo šta alat kriza svega toga. I onda je alat dao preko Jovi da se desipa mu Jovi beli vaku. Slušaj kaže sad. Ajde se vrati, recimo, ja sam ti rekao. Nećeš više biti na operaciji, nećeš ni dole, nego sad ćeš biti na onom liftu, sam ćeš dugme pritiskivati, spuštati dizat rudare. I slušaj, sada, ako hoćeš, otkući, ponesi se džadu i klanjaj kada god hoćeš. I ko te bude smijeto, reci Jovo je, Jovo je dozvolio. Evo vidi kako ala interveniše i preko Jovo Nije bitno preko kada Allah hoće, bit će i preko Jovo znači, je. Znači, samo da se poslovima da reklam, Jaravi, daj nam ono što je, hajde, za nas. Amir, na